ni ngenda kumana. Matumaini yangu ni kwamba unaenderea vema ndugu musikilizaji wale dio isanganila wa pale Poturipo. Karibu kuifuata tarifa ya katika katika ruakiswairi tunayo anza na mokutasari wake. Familia zinazoka bilia sabini elfu Zenye watu wanaofikia idadi ya lakimbiri ndizo Zimeesha wasili inchini zikitokea wahamishoni Katika inchi tofauti hayo ya jumatano hii Mukwani Lutana katika warsha Hidio andaliwa na tumea taifa ya kutetea haki zaabina adam Ikishirikiana na shirika la kimataifa la kudumia wakimbizi UNCL Na watu wawiri wanao walio kuwa wakibebea silaha mbili Zaaina Akrashnikov wamekamatwa jumatano hii Majira ya asubuhi na kukabidiwa moja kwa moja askari wa kuimarisha usalama majini katika kifuko cha cha uvuvi kinachopatikana bila yani Kagongo ka mkoani Rumonge na kaya zaidi ya 50 zinazo zinazo ardhi mahara ambapo kutajengwa nyumba ya ya mikutano ya baraza la bunge na seneti katika kijiji cha Muumba kinachopatikana tarafa la Kitega wana mashaka kuwa shughuli za ujenzi zitanzishwa rasmi kabla ik ga fidia de andere shakana mengineo de wereld. Ik ga naar de andere kant van de wereld. Kweka nguvu pamoja kwa lengo la kudumisha sekita kilimoni bathi ya yalio jadiliwa katika kati ya wajasili wa Burundi na wamarekani marekani katika mkutano uriyo wakutanisha wiki lio pita marekani katika muji wa Washington. Antoine Muzaneza mmoja wajasili ya wa Burundi walio hudulia mkutano huo aneleza kuwa mkutano huo ulikuwa na manufaa tele kutoka na najisi waliweza kusaini mkataba wagupiana biashara na wajasili ya kutoka inchi. inchi Inchi nyingine za kigeni na hatua ya kukataza biashara kutoka katika mkua kuelekea mikua mingine haitalahisishia wafanya biashara pamoja na wanunuzi ni matamushi yake katibu wa shirikari na rotetea wanunuzi nchini burundi abuko kwa ufupi wa gifarasa ambaye anafamisha kuwa wanunuzi wana wanahaki ya kununuwa bida wanazo itaji watakapo kukizingatiwa sheria na weli ngurunziza anafamisha kuwa sheria hiyo itafamisha Sababisha kutokuwa mashindano ya na yawa fanya biashara wanaoita jiko, zaida zao katika mikoa tofauti. Aida katibu wa shirika la wanunuzi abuko anafamisha pia kulidisho na hatua ya kuondoa kwenye soko bida ambazo hazitimizi vigezo. Noel, Noel Mruziza anatolea wito wanunuzi kwa makini kwa kununua bida hizo akiwataka viongozi kufuatilia kwa kalibu wanawaagiza inchini burundi bida hizo ambazo zilipigwa marufuku kwenye soko la biashara. Tu, na kuchapisha viyumbe hai Virizoko inchini Burundi Kwenye tovuti ya inchi ndiyo sababu Ilio uwezesha taifa la Burundi Kupata medali ya dhabu Ilio katika muji wa Montreal inchini Kanada Ni maelezo yake mwalimu kuu cha Burundi Akiwa pia mutalamu wa viyumbe hai Gaspari na, na kimazi Anabainisha kuwa habari Hizo zitasaidia ku, Kwa kutunza viyumbe hai Na kutambua idari ya wanyama wanao angamia na bada tutaendelea na abadi kutoka uko mikuani isanganiro isanganilo nikibuko yao naam ni sa, saba na dakika ishirina saba hapa studio za lejo isanganilo ikiwa ni sa, saba na dakika saba uko rumonge dipo tutaendesha tarifa ya abadi katika ukurasa wa usalama Watu wawiri walio wa kuwa wakibebea siraha mbili Zaina Karashnikov wa mikamatwa jumatanu hii majira asubuhi na kukabidiwa moja kwa moja askari jeshi wa kuimarisha usalama majini katika kivuko cha uvuvi kinachopatikana wilayani kagongo mkuwani lumonge doro kutoka kwa viongozi tawara zinazoahikishwa na wavuvi zaeleza kuwa watu wao walikuwa katika mtumbo ambao ulikuwa unataka kukwama katika maji ya Ziwa Tanganyika kutokana na mawimbi yaliokuwa yakishudiwa kwa wingi baharini Wabubi hao walikuwa na mashaka walipo begi la watu hao na walipo lichana ndipo wakakuta siraha hizo na badaye wakawafunga kamba na kuapereka kwenye kituo cha askari jeshi kinachopatika na eneo la kagongo duru kutoka katika kamishna ya mkua rumonge zaereza kuwa watu hao walikuwa wakiendeshi wa uperelezi hadi mchana wa jumatanu hii. Na bali hii ni kwa mujibu walipota wale dio isanganilo kutoka uko mkuwani rumonge Jean-Pierre Misago Na tutoke mkuwani rumonge tujelekeze kando na mkuwa huko, mkuwa uoni, mkuwani bururi katika ukulasa wa mazingira ambapo Fiongo, Kiongozi watume ya taifa usika na, ku, na kulinda mazingira ili obatizwa ewe burundi ulamba katika luha ya taifa Anatolea wito warundi kulinda miti ili opandikizwa ili isite iketezwe na moto wa misitu Jemedi Pimenyongabo alitamuka alitoa wito huo jana Jumaine katika mlima wa Gasaka unaopatikana wilayani Mtwenzi tarafa ya Rutovu mkwani Bururi alipokuwa akizindua rasmi kampeni ya kupandikiza miti nchini kote itakayodumu wiki miezi mitatu kiongozi huyo alifahamisha kwamba mkuwa Bururi ndio mkuwa pekee unao unaokuja kireleni ukiwa na ambayo ha Pandikizwa miti kwa kiwango tosharevu miti inaofikia idadi ya laki miambili ndio inayo talajua kupandikiza mkuwani bururi musimu huu kama takrimu kutoka katika ofisi ya, ofisi ya mazingira mkuwani bururi zinazo eleza. Na tutoke huko mkwani bururi, tujelekeze mkwani lutana ambapo familia, zinazo, zinazo kalibia sabini elfu, zenye watu wanaufikia idadia laki mbili, ndizo zimesha wasili inchini burundi, zikitokea wahamishoni katika inchi tofauti, hayo ya jumatano hii mkwani lutana katika warsha, ilioandaliwa na tume ya taifa ya gutetea hakiza binadamu, igishikamana na shirika laki mataifa, la waki mbizi yu. UNCR Walio warsha hiyo wanatolea wito raia yoyote kutoa mchango wake ili wakimbizi walioko ugenini warudie nchini Burundi na wakimbizi wandani na wao waweze kurejea kwenye vijiji vyao vya asili na usalama wao imalishwe vilivyovyo. Na tutoke mkoani Rutana tujelekeze huko mkoani Kitega ni makao makuu ya kisiasa katika ukurasa wa kijamii ambapo Kaya zaidi ya elfu zinazo ardhi mahala ambapo kutajengwa nyumba ya mikutano ya balaza labungi na senet katika kijiji cha mumba kina chopatikana talafu wana mashaka kuwa shuhulis au jenzis tanzishwa kabla hawajapewa fidia Hayo ya najiri wakati ambapo kazi zagupima zimesha marizika na hakuna haki na hawana haki ya kutekereza miladi yoyote eneo hilo lai hao wanaitaka serekali wapatishi Jeluhusa ili waweze kuza miti ya Aina Mikaratusi inapatikana eneo hila kwa lengo lagukimu familia zao. Katika tasisi ya taifa usika na gushulikia miji na marazi obuha, wanaeleza kuwafidia, zilichelewa kuwafikia, kutokana na GC, wizala ya feda, iliwataka wafanyi upia hesabu kukili... Kukizinga. Tiwa sharia mupia ya FIDA ya tale 24 mei mwaka alfumbiri, 22. Nilipoti ya RTR Kavabu bushi kutoka uko mkwani gitega hapa studio inasomwa na lomiwalde ni yo ya bivuza. Arithi dhinazo tajwa na raia hao zitakazo tumiwa katika ujenzi wa makao ya bunge na seneti Zinahisabewa kwa huso wa hekta sabini Sehemu kubwa inajawa na miti aina mikaratusi Iriyo kuma miliki ya kaya zipatazo miya moja Laia tulie mkuta sehemu hiyo analeza hali harisi Sisi hapa tatizo tulonalo ni kwamba serikali ilisema kuwa inapenda kupaweka jengo la baraza la bunge na la seneti na wizara nyingine Kisha walipima pote na kutuambia kuwa ni Heka Sabini. Walipima mwezi wa tano na nalipo latukataza kupafanya chochote. Tunangalia kama sumu kabisa. Serkari imeshikilia raiya mwingine anapenda kujua mchakato mchakatu wakutuwa fidia unapofikia hasa wakati zoezila kupima limekwisha zindije uginethu kuwa za chamatia kuna mutu nilie muuriza na kunijibu sisi tulikuja kupima kazi yetu imekwisha kinacho baki ni kuuriza katika wizara ni kasema tutakuenda vipi katika wizara wakati mulitualifu kuwa mambo ya mekamilika na kuwa pesa zipu. Mwanzoni walituambia kuwa kazi zitaanza mwezi januari je zitaanza kabla hatujapata fidia. Tachabula du Laia hao, wanasema kuwa timu ya kiufundi iliwaambia kuwa swala lao limifikishwa katika wizara ya feather, wanaomba ruhusa ya kukata na kuuza mikaratusi ili kukithi baadhi ya maitaji ya familia kwa kusubili tatizo kufikiwa muafaka. Kamish na wa kituo cha makazi na ujenzi ombuha Hamefamisha kuwa wizara ya feather iliwaomba kuhisabu fidia kuzingatia sheria mpya Ilio sainiwa meishi na nene mwaka huu Na kuongeza kuwa watafikishia hesabu hizo wizara husika mara bada kuhitimisha zoezi Mbali na hayo, ija mpsirigatore anaomba laia hao humusogerea kwa ajili ya mwongozo muongozo Wakukata na kuuza mikaratusi hiyo Habari za kimataifa naam tutremuje nanga taarifa ya habari kwa wakwangazi ya anga za kimataifa ambao ambapo aliyekuwa mkuu wa wilaya hai mukubani Kilimanjaro lengai ole sabea amefikishwa tena katika mahakama kuu kanda ya Arusha ambayo leo imepanga kuta, kutaja rufaa ya kupinga hukumu iliyombaye aliyokatiwa siku zilizopita rufaa hiyo ilifahamishwa Desemba 14 mwaka huu 2022 baada ya jaji Salumu Magambindi kumutaka naibu msemaji wa mahakama kuu ya Arusha kuchapisha kwenye magazeti ta, eh, tangazo la haki wito kwa kwa mujibu wa rufa mwenyewe wa mtu na wakati wa Tanzania milioni 23 wakiwa wa wamejisajili wa mamlaka ma ya vitamburisho vya taifa NIDA Man, m, wanalamika kuwa hali hiyo ya mfumo wa usajiri au kufanyo kwa, kwa ufanisi kutokano na jisi miongoni mwao bado wanasumbuka tere wanapo itaji vitambulisho mbalimbali na polisi wa krisiramu wame, wame wakamata watu kuminatisa wanautuhumiwa kupanga, ha, kupanga harusi ya mapenzi ya jisi ya moja katika wa kano ulioko kaskazini wa Nigeria musemaji wa polisi ya mesema sikuwa Kano ni m, ni mmoja wapo wa majimbo 12 kaskazini mwa Nigeria yalioanzisha sheria ya m, mwaka 2000 ambapo mahakamana za Kiislamu zinafanya kazi pamoja na mfumo wa sheria wa, wa serikali. Hii ni mara ya kwanza kwa polisi la Kiislamu kuakamata wa waliowanao uh, shutumia vitendo hivyo vya kujamia na wakiwa na jisia moja na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa redio isangani nilinapotamatisha taarifa hii katika radio ya Kiswahili ni kushukuru wewe msikilizaji uliye jiunga nami tangu mwanzo hadi mwisho ni mshukuru pia wabani wangu walieniwezesha mbae ni fursa kwa kimaana ili sauti hii Langu jina pa teulipo language na ni Jamariviane ngenda kwa maana sina raziada tukutane hapo saa 11 rasidi kunapo majaliwa